Tudi v današnji oddaji nadaljujemo serijo oddaj posvečenih rojevanju elektronske glasbe. Prvi falangi povojnih pionirjev elektronske glasbe se k malu pridružil tudi francos Luc Ferrari. Velja za enega izmed tistih, ki je novi zvočnosti dal spremljiv obraz in določeno mero ironične distance, ter senaki so glavni predstavnik drugega vala komponistov konkretne glasbe Pariškega elektronskega studija. Ustvarjalno prakso Pariškega studija je Ferrari prvič poiskusil leta 1958. To mu je omogočilo poznanstvo s šeforjem, ki je studio tudi ustanovil in ga vodil celo desetletje, vse od njegovega začetka naprej. Ko se je studio tega leta preoblikoval in preimenoval skupino za raziskovanje konkretne glasbe, je bil Ferrari eden izmed njenih soosnoviteljev. Elementarna dejavnost studija je temeljila na lovljenju in snemanju najbolj raznovrstnih zvokov ter njihovi obdelavi in komponiranju. Pijano se je iz instrumenta preoblikoval generator zvokov. Zvoki so se porajali ob udarcih po kamenju in razkrila se je cela paleta zvokov, ki jih je mogoče producirati s kovinskimi materiali in tokali. To so bile note nove dobe. Raziskovanje hrupa kot osnovno vodilo šefarja in drugega člana skupine Piera Henrija je Ferrari nadgradil študijami zvoka v gibanju in repeticijami. V tem obdobju je razvil tudi prve zametke za značilne ambientalne glasbe oziroma tako imenovane glasbene fotografije, ki je izhajala iz posnetkov, ki jih je Ferrari izbiral na svojih mnogih potovanjih. Zgodba o Ferrari v glasbenih preferencah sega vse tja v njegovo otroštvo, ki ga je preživljal ob radijskem spremniku. Kot se je sam spominjal, ga je novodobna tehnologija oskrbela zvočnimi spomini, ki jim je ostal zvest do konca svojega življenja. Radijski formalni elektricizem, širina zvočne pokrajine z govorjenimi teksti, zvočno zadja in glasbo kot taka, hrup in šumi ter nadrealistične transformirane podobe, vse to je oblikovalo njegov subtilni čut za vsakem trenutku obkrožajočo nas zvočnost. V temelju je ostal zvez tradiciji povojne konkretne glasbe in predhodnim avantgardnim težnjam. Izvor svojega glasbenega izraza je na ta način našel v Honegarjevem Pacifiku 231 kompoziciji, ki je evocirala sodobne zvočne objekte, še preden so ti zaživeli v Šefarjevem studiju. Prav Honegar pa je postal tudi eden izmed Ferrarijevih profesorjev in če ga je Honegr učil kompozicije, mu je analitično mislno urodje v veliki meri oblikoval Oliver Messierne. Ne glede na to, da je sam Ferrari svojo navezanost prej kot Mesijenu pripisoval ideologiji in praksi Johna Kedža, bil pliv lahko razdelili kar med doba velikana. Konec koncev je osnovna premisa, iz katere sta izhajala oba, prav neslišna glasba našega okolja, ob kateri je potrebno za trenutek postati in odpreti vho. Prav na tem presečišču njunih estetik in inspiracij za magnetni trak, ki se jih navlekel ob Varesaju, se giblje Ferarijeva ambientalna zapuščina. Zvok je s konkretno glasbo postal objekt oropan svoje kauzalnosti, povezanosti s svojim virom in preko te opuščene vezi pripraven, da svoja konkretnost razpusti v abstrahiranju. Ferrari je to logiko konkretizma konec 60-ih let prejšnjega stoletja obrnil. Če se ki kaže dominanten vpliv Kejđa, je to prav po izvora zvoka v pozornosti na vsakdanjost tega pojava. Leta 1970 je Ferrari sprva šokiral, takoj zatem pa navdušil glasbeno srednjo. Kompozicija ali kar kompilacija preskurje, K je bila temu vzrok, je prava zvočna fotozgodba posneta nekega jutra v neki dalmatinski vasi ob Hrvaški obali. Zvočna podoba brez glasbenih vložkov, razpuščena v pravo naracijo izmenjajočih se motivov, kar najbolje odslikava Ferrarijeve težnje in postopke. Ferrari je to vrsto glasbe, ki si sposoja zgolj naravne zvoke, brez kakršnih koli umetnih dodatkov imenoval konkretna glasba za reveže. Glasbeni kolaški, ki vam ga danes ponujemo v posluh, bo zares pester. Zavod se bomo soočili s Honegarjevim Pacifikom 231. Ta služi ilustrativno kot eden izmed prvih poskusov glasbene prilagoditve in podreditve, ki jih je sproducirala nova doba industrializacije in napredojoče tehnologije. Spomnimo se prve radijske edicije Šeferjevih petih etud iz leta 1948, ki so se začele z manipulirano kompilacijo šestih lokomotiv. Da vlak stoji na samem izvoru moderne dobe, dokazuje tudi rojstvo gibljivih podob s prihodom vlaka na Pariško postajo, lasijo tat, bratov Lumije, dobrega polstoletja pred tem. V nadaljevanju bomo slišali prvo epizodo iz Deserts Edgarja v S pariško premierno izvedbo leta 1954 se je Vresej končno spopadel z elektronsko glasbo in poskrbel za enakovredno kombinacijo tradicionalnih instrumentov in magnetnega traku. Živo radijsko predvajanje je tudi Luke Ferrari, ki ga je kompozicija navdušila do te mere, da je odpotoval za Varesejem v New York. Po osvojenih lekcijah organiziranega zvoka, zvočnih objektih in integraciji leteh v končno strukturo je dokončno opustil serijalno maniro in se posvetil elektronski glasbi. Hehehe Zadnji del današnje oddaje bo posvečen izključno Luku Ferrariju. Za začetek bomo slišali že omenjeni Presk Rien, nato pa še muzik promenat. Njegove glasbene fotozgodbe, katerih predstavnika sta obe kompoziciji, so izredni primerki ambientalne polifonije. Nekateri jih interpretirajo kar kot podaljške razpite Kejžove 4,33, le da so poslušalčevi prisluhi sedaj vodeni in ne več prepuščeni njemu samemu. Ob teh ferrarijevih slikanicah človeka lahko zares zamika, da bi stopil za zastor in pogledal, kaj se za njim dogaja. Pa pače bodel radi vidim. E ni That way. Za konec smo prihranili največje Ferrarijevo delo iz 70 ih let, Celul 75. Kompozicija izpričuje avtorjevo navdušenje nad ameriškim minimalizmom in njegovimi predstavniki, kot so Rich, Riley ter drugi. Lahko bi rekli, da je Ferrari svoji predanosti k repeticijam in zvočnemu gibanju našel enakopravnega sogovornika. Celul 75 je izpiljeno delo za piano, tolkala in magnetni trak. Dinamiko in harmonsko blokovno zgradbo črpa vse tam iz začetka 20. stoletja, iz zgodnega opusa Stravinskega in Honegarjevega Pacifika in jo pripenja na minimalistične slokovne obrazce. Želimo vam prijetno zvočno izkušnjo. Vihar vseh viharjev, ki vam odmaši ušesa. Glasbeni ciklon. Divja vseh aktorek, tik preden pograjete svojo posteljo.